Свята продовжувалися весь тиждень феєрверки, прогулянки верхи, маскаради, виставки живих картин, ігри, шаради. По частині розваг Генрік був неперевершеним майстром, його вигадкам не було меж, до того ж, попри свою владність, він міг бути просто веселим і чарівним, умів створювати невимушену атмосферу, коли кожен почувався у палаці вільно, як удома. Останнього квітневого дня король вирішив відвести сестру в її резиденцію у Ванстед. Замок видався Мері прекрасним, спершу вона побачила його відображення на гладіні Великого озера, по якому плавно ковзали білі лемеді. Як же давно я тут не була, зітхнула Мері, милуючися замком, який височів над лісом. Фортечний рів і зупсюваті стіни замка були даниною минулому войовничому століттю, а за ними панували мир і спокій. Численні башточки-бельведери піднімалися, на перший погляд, у хаотичному безладді та при цьому вражали своєю гармонійністю і простотою, а внутрішнє оздоблення – Мері тільки вражено зойкнула, оглядаючи майстерно виконані стулки дверей, різьблені панелі на стінах, мармурові каміни, відполяровану до близьку підлогу. Генріх спостерігав за сестрою, і очі його доброзичливо поблискували. Він ходив за нею у перші руки в боки, немов хлопчик, іграшкам якого усі заздрять, а він, добрий і великодушний, ділиться цими іграшками. На його широкому береті сяїла діамантова лілія, колись подарована ерцгерцогом мері, яку Генріх і не думав повертати. Наступного дня двір збирався відзначити одне зі своїх найулюбленіших свят – день травня. Зранку молодь вирушала в ліс збирати травень – ніжну свіжу зелень, якою належало прикрасити цього дня все навколо. Не обійшлося і без жартів та саркастичних натяків у вигляді осоружного травня, коли на двері леді, які славляться своєю сварливістю, прив'язували терник – ледачим черемшину, а легковажним – гілки вишні. Здебільшого ж дарували один одному конвалії, і весь замок дихав їх солодким дурманним запахом. У парку біля замка встановили прикрашений гірляндами поміст із зелені для королеви травня, якої всі одностайно обрали мері Тюдор, увінчавши її вінком з живих квітів. А біля прикрашеної стрічками зеленю травневої течини – Влаштували змаганні танці, і просто людини, які зійшлися з усієї округи, захоплено спостерігали за традиційними танцями у костюмах часів Робінгуда, де сам король зображував шляхетного розбійника, Басі блаунд леді Маріанну, а Чарльз Брендон був просто чудовий у ролі шерифа. Бенкет улаштували прямо на лісовій галявині, де встановили накриття для придворних і дам. На столах накладено було гори булок, круги золотавого сиру, кошики з різноманітною їжею, зелень, величезні м'ясні пироги. Під чаші розносили легке вино і червоні бурдойські присмачені фісташками корицею і гуздикою. На траві розстелили килими. І розклали шовкові подушки. Дами невимушено розташовувалися на них, розправивши навколо себе різномарні спідниці, які нагадували пелюстки квітів. Чоловіки і сам король, знявши камзоли засукавши рукава сорочок, грали в кулі й кеглі, весело перегукуючися з леді, які спостерігали за їхніми розвагами. Деякі парочки усамітнилися, деякі бігали і ловили один одного між кощів троянд, старші солідніші вели бесіди, погойдуючися на підвішених до гілок квітучих каштанів лавах, або ж сиділи на складних стільцях, граючи в шашки або шахи. Мері, скориставшися перепочинком, відвела Брендана у бік. «Чарзи, я хочу покататися на човні. На озері вже погойдувався не один човен, і Брендон не вбачав у цьому нічого недозволеного, до того ж йому самому так хотілося побути з нею. Та коли він декількома сильними грибками вивів на середину озера, Мері влаштувала йому справжнісінький допит. Чому він приділяє стільки уваги цій Бесі Блаунд? І що це за змовницькі посмішки, якими він час від часу обмінюється з Ненсі Керрію? Брендон глузував з її ревнощів і водночас сам закидав її такими ж запитаннями. Чи не занадто мила вона з Лонгвілем, а ці її жарти із суреєм, не кажучи вже про цього дурня й лайджу одлі, який ходить за нею у тінь. І ми різнітилися, одразу почала виправдовуватися, як школярка. Брендон, посміхаючись, дивився на неї, але серце його болісно стискалося. Він же був одним з тих, хто вів переговори з французами і знав, що Мері фактично вже стала нареченою Валуа. І все-таки він був небайдужий до цієї дівчини. Розумом він усвідомлював, що грає з вогнем, але вже не мав сил здолати її звобливі чари. Він хотів її, хотів донестями, і водночас Бажаючи її і не сміючи до неї доторкнутися, він відчував майже фізичні муки. Зараз він милувався Мері, коли вона у вінку королева травня сиділа на носі човна. «Брендон, я хочу навчитися грибти!» Погойдуючися в човні, вона дісталася до нього і, вмостившися поруч, поклала свої долоньки на його руки, які міцно тримали весла. Чарльз здригнувся, немов його вдарила блискавка. «Заради Бога, Мері, на нас дивляться!» «Тоді не дивіться на мене так, просто відсуньтеся і дайте мені весло!» Вони сміялися і кружляли на місці, поки вона невміло глибоко загрібала воду, а потім взяла і друге весло, звелівши Брендану зайняти її місце на носі човна. Очі її блищали, коли вона, відкиляючись назад і сміючись, незграбно працювала веслами, зауваживши, що він має пишатися, адже його візником стала сестра короля. Вам би трохи попрактикуватися, мері, і ви могли б одержити ліцензію на право мати свого човна на темзі. До них наближався великий човен, повний молодих леді-кавалерів на чолі з Бекінгемом. «О, небо що я бачу?» – вигукнув герцог. «Наш джегун Брендон забрав від усіх сестру короля». «Боюся, ви погано бачите сер, сміялася мерія. «Це не Брендон, а я забрала його від усіх вас, простіше кажучи, викрала». І навмисно, не вміло хлюкнувши веслом, вона добряче обляпала водою все їхнє веселе товариство. Коли їхній човен віддалився і усі обтрусилися, Бекінгем зауважив, Сподіваюся, ви розумієте, добродії, що рано чи пізно король зрозуміє, що його мазунчик Брендон мав зухвалість обрати своєю черговою жертвою не більш не менш, як самонелійську принцесу. Усі охоче погодилися, але ніхто так і не зважився висловитися про це в присутності Генріха, адже Чарльз Брендон цієї весни, як ніколи, був у фаворі в його величності.